Jag har mitt härskap. Redan som liten så var jag så kallat underbarn. Vid fem års ålder upptäckte man hos mig den klockrena stämma som sedan envist följt mig genom livet och som till slut är att världen. När andra barn sjöng mors lilla Ulle och andra larviga saker, då kvittrade jag redan arger ur den vilseförda traviaten i vilken tonart som helst. Och efter mitt sista gästuppträdande i den opera som uppkallas efter mig, det vill säga Romeo och Julia, kom Toskanin instörtande i min lås och sa att en sån sångerska som jag var fullkomligt unik i Amerikas historia. Sen blev vi Julia och toska Duden med varann. Åh, vilka minnen! När han frågade mig vilka partier som låg bäst till för mig så minns jag att jag svarade Jag är ett mellanting i mitt fack av Jördis Skymberg och av Erna Sack och min kolratur som sig bör Den är som skapt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 Pappa var sergeant vid Svägadli. Och farfar var också soldat. Så det är väl därför som man har fått ett så storvulet efternamn. Vi var fem små cesarer från början. Men på den tiden, i slutet av 1800-talet, så gick ju lyfteri och scharlakans ganska hårt. Så det blev bara tre rackarungar som växte upp på Styrmansgatan. Och sen flyttade vi till Linnégatan 57. En trappa under oss i samma hus, vi bodde på andra våningen- så bodde en grabb som var några år yngre än jag. Han var en 7-8 år då. Han hette Gideon Valberg. Och åtskilliga år senare så skrev han ett lustspel om vårt hus. Grabbarna i 57an. Gideon Valberg och jag var teatertokiga redan på den tiden. Vi höll till inne på bakgården och spelade teater för blotta livet. Och senare några år efteråt utökades det teatergänget med Ragna Klange och en annan pojke som så kolossalt bra ut. Han heter ju Steikman. Ja, en del handlingar totade vi väl till själva. Men vi spelade med samvärmledningen också. Hur det nu gick till. Vi klädde om oss i tvättstugan. Och så här efteråt så begriper man inte hur kallblodiga unga kan vara. För på den tiden var det vanligt att det som doglas ut i tvättstugan till begravningen. Men inte brydde vi ungar och som det inte. När vi inte spelade teater så åkte vi ringleden. Ja, det var förstås hestborangna på den tiden. Man gick upp till Karlavägen och satte sig på tvåan Betalade tio öre Och på det fick man övergångspolett till Stureplan Och kunde fortsätta stan runt Men vi, vi listade väl ut ett sätt Så vi fick behålla tioöringen också Vi vandrade ända ner till Stureplan Där passade vi på när folk gick av tvåan Hoppade upp på bakre plattformen Och gick rakt igenom vangen Och fick en övergångspolett av konduktören Han trodde ju att vi hade åkt ner hela vägen men vi var tre syskon så den risken vågade man ju inte ta allt för ofta. En sak som vi sällan försömmade så var det vaktparaden. För där hade vi pappa med. Och vi tyckte förstås att han såg väldigt stilig ut i sin uniform. Och på lördagarna, då kom det stora familjenöjet för veckan. Vi slog oss ihop med valbärs och mamma packade en barnvagn full med sillburkar, gurkar, smör, bröd och köttbullar och allt las i botten. Och som adressen ovanpå och på den placerades yngsta tändningen. Och så promenerade vi hela vägen ut i Villevallan i Kakneskogen. Där tältade vi, åt och lekte medan papporna metade. Fast jag har du ingen minne av att någon som fick upp någon fisk. Vi var kvar ända till söndagskvällen, även om det regnade småspik. För vi var inte pjåskiga på den tiden, utan skulle man tälta så gjorde man det också. Och på söndagskvällen promenerade vi hem igen med pick och pack. Och när vi gick förbi kasernerna på den Linnégatan så måste vi göra precis likadan som på vägen ut. Gå i noggrann takt till Svealigardes paradmarsch. För det bestämde pappa På den tiden fick man ju sluta skolan hur som helst. Och, ja, Jag gick inte kvar i Östermans folkskola längre än till 12-13 år. Sen ville jag tjäna pengar. Så jag blev springflicka på Hygge-magasinet. Det var en sjukvårdsaffär i hörnet av Sturegatan och Karlavägen. Hela tre kronor i veckan fick jag. Och dem lämnade jag hemma förstås. Men drickspengarna de behövde jag för mig själv. För jag skulle bjuda mina systrar Karin och Helga på något fint. Nu när jag tjänade egna pengar. Så när jag sparat ihop till två och femte så slog jag till. Först gick vi upp till Östermarstorg. Ja, det var för att mamma inte skulle få syn på högfärdspersonerna. Och där tog vi en hästroska till djurgården. Femtio öre kostade den på den tiden. Bredvid lilla Hasselbacken så låg ett kondis. Och där bjöd jag flott. Choklad med viskgrädde för 25 öre koppen. Och bakgräns över åtta öre styck. Och sen tittade vi på Kasperteatern. Men det råkade väl bli en 50-öring kvar i alla fall. Så vi tog en ny höstroska hem. Men den lyxen den slutade lite snöppligt. Men nere på strandvägen där stod väl pappa och tittade efter oss ungar. Och vi fick allt kliva ur droskan och tröska hem till fots. Tänk jag hade en väninna som på långt håll var bekant med världens mest avensvärda människor. Ja det tyckte jag i alla fall förstås. För de uppträdde på folkteatern. Ja det vill säga nu nuvarande folkan på Östermalmstorg. Och genom henne fick jag fribiljetter ibland till raden. 35 öre kostade de annars. Onkel Toms stuga var ett stort äventyr. Och så sköt man en skratt åt jag gifte mig aldrig av ens fastbom. Det var Bertha gjort, hon var där. Och som Sondell. Och så var det en som hette Rika Törnberg. Hon var också med. Och Sigurd Wallén, han spelade en ung och vacker greve. Det glömmer jag aldrig. Det var ingen i min släkt som spelade teater. Men intresset fanns det ändå. För när jag sa till mormor att jag hade fått en fribiljett till en söndagsmatiné så sa hon som annars aldrig missade en predikan av Pastor Rosenius jag ska skynda med? så går jag direkt efter högmässan så hinner jag till teatern också. Ett annat glasiskt nöje som vi inte försummade var när vi unga fick följa med mormor ner till Bench och höra på musiken. Jalma Meisners pappa spelade där då. Till exempel den här populära låten, den var stilig. iget lite Lönnegrädne sen så i 16 års ålder arbetade jag på Folklens bokförlag till på Kadran smaka gatan. Och så hade jag blivit så självständig att jag hyrde rum på egen hand precis bakom folkteatern förstås så jag hade nära dit ner på kvällarna. Där skådespelarna blev vana vid att jag hängde jämnt och samt. Jag sprang den och jag gjorde mig hjälpsam för jag hade listat ut sig att jag kunde liksom ta mig hjälpvägen in till teatern. Men så sådär helt övertygad om värdet av den hjälpen var jag väl inte. För jag bättrade på det med en suppé i hyresrummet. Mm, det tog tid innan jag fick ihop till så mycket kallskuret att bjuda de fina människorna på. Men kom gjorde de, och åt så gjorde de. Och ränta på maten fick jag. För när de sen skulle ut på turné, då fick jag följa med. Bära släpet åt primadonnan, Lisse del. Bre smörgåsar. Och så fick jag då äntligen debutera på en riktig scen. Jag och en gröngörling till, vi utsågs att statera i första akten av Ninis. Den utspelades på en modern badort. Och hon och jag skulle gå tvärs över scenen och se riktigt fina ut. Men vi fick blodad handi. Vi tyckte vi att vi tog oss kolossalt bra ut. Och vi gick ett par extra varv. Regissören viftade med både armar och ben från kulissen att vi skulle gå ut. Men honom låtsades vi inte se till slut av han så det hördes över hela salongen. Ta ut de där förbaskade djuren! Ja, det var en storslagnade byn med kallt vatten 1905 det. Ja, sällskapet av värmlänningarna också. Och jag var en sjuttioårig morandika. Och i det kärringfacket gjorde jag mycket större succé än som elegant badgäst. Ja, det medges gärna. Men om det ska vara jag förstås inte än. Och när jag sen kom till Kristallsalongen så fick jag också vackert hålla mig i bakgrunden. I balletten till Härtiginnar och Dansig, där Tyra Leijman var stjärna, året därpå på Axel Ringberg, tjusiga Magnusson mot Svea Textorius så hela publiken gungade av skratt. Det fanns en kärring med i det spelet och hon som förstås blev jag kom inseglade med två hörlurar över spången som byggs ut över parketten. Bullenberglunds Berglunds fru Elsa var vinna på Kristallsalongen då. Och det var hon som lärde oss att sprattla som tio ung hinkar kring Hinke Berggren själv. Ja, det vill säga kring Ernst Norré. Och så flyttade jag över till Barnhusgatan och hus där Oskar Wennerström var chef. Ja, under sin fru förstås. 31,50 fick vi i veckan allesammans. Och den löningen kom direktören med i papperspåsar. Endast tills det var någon som förrådde oss och talade om att det gick 52 veckor på året. Ja, då fick vi 125 kronor i månaden istället. För det fick bara vara fyra veckor i månaden, ansåg Wennersten. Ja, en komiker som heter hette så han bromsade väl inför avdraget. Så Fru Wennersten och kom in insvepan i långa lila plimager på kvarnhatten. Tog tag i maken och sa, Du ska inte bry dig om den där Gustafsson. en räckte Göran person." Fru vännersten var en kvinna som alltid hade mycket bestämda åsikter. Det är klart att det hade ballet på teatern också. Men Fru vännersten ville aldrig se den- för hon sa att det var bara kipp och hopp och styns och sinneliga gester. Fyra höga trappor upp till Folkeshuslåsorna var det. Men de tog inte teaterkärlek i i alla fall. Det blev en kärringroll i bröllopet på Soli och det blev andra slags kärringar i nyårsöjorna. Någon primadonna drömde jag aldrig om att bli. Möjligen primaduska. Och jag trivdes bra med mina ilskna ragator. Och Victor Sjöström var alltid snäll och letade med på filmstatera. Det betalades bra på den tiden, 30 kronor om dagen. Så 1922 var jag en av de hundra som stod och förfasade sig ute på Rosunda filmstadion när Jenny Hasselqvist och Just Ekman gick igenom ett bål. Viktor dirigerade oss att se skrämda ut och han behövde inte be två gånger. Det var både otäckt och vackert. Vem dömer hette den brinnande filmen. Och så reser man i landsorten med 3 kronor om dagen på den tiden. 1909 öppnade jag sangapet på en upp upprätturné också. Jag gjorde det här till Ginnan i Rementets dotter. Det var bara tre ord att sjunga. Hon livligt intresserar. Men vad gjorde det? Man hade ju fått båda benen in i teatervärlden nu. Och hoppades att vara dem kvar där så länge som möjligt. Ja, så hade man börjat turnera då. 1909 med Rementets dotter och 1910 med kungen. Det var då som jag fick klart för mig att som kunglig kammarsnötta passade jag inget vidare. Lotten Olsson som gjorde huvudrollen var nämligen tint och rik gift med Justus Hagman i pjäsen. Och jag skulle vara kammarjumfru och bära upp hennes släp. <laughs> Men hur jag nu bar mig åt så blandade jag ihop fötterna vid den förnämma entrén, snubblade på släpet och höll på att strypa stackars Lotten. För ni förstår, släpet var bundet kring halsen på henne. Oh ja, jag fick förstås fötterna av släpet fortare än kvickt. Man var ju inte så tung i gumpen på den tiden. Och Lotten Olsson kunde sig igen. Landsårsturnéerna, ja. Ja, de hade man väl aldrig klarat om inte folk hade varit så snälla. För annars hade man säkert fått kampa i det fria ibland. Det var nämligen lite si och så med gasutbetalningen också. I Kalmar bodde jag alltid hos en vänlig och snäll människa. Hon kom ner och mötte vid station varenda gång och sen var hem till nykokta kroppkakor. Men en gång så blev det inte någon penningutdelning efter föreställningen. Och jag hade inte ett kopek att betala rummet med. Så på morgonen när vi skulle resa så gick jag upp i åttan. Klädde mig bullerfritt och smett ut. Bort från kroppkakorna och naturen. Vad illande rö i ansiktet var jag skamsel och och jag gruvade med väldeligen när vi kom tillbaka till Kalmar några månader senare. Men på stationen? Vem stod där tror ni? Jo, min snälla värdina igen och undrade varför jag gett mig iväg så där. pengarna sa hon, de kan jag väl få en annan gång. Ja, det var inte alltid det slutade så lyckligt inte. På en bakgata i Halmstad var det fortfarande hänga en aftonkappa med skinkrage i ett av uthyrningsrummen. Den lämnade jag kvar den 1909 som pant för hyran. Tre kronor. Ja, jag skulle få igen den när jag betalade. Men det var så ofta som turnédirektörerna inte hade pengar över till garser när tågbiljetterna betals. Att det aldrig blev några tre kronor över för halmsta. Det var 1910 som jag var ute och kuskade med Östers Hagman och Viktor Sjöström. Och jag tyckte förstås att jag tog mig väldigt bra ut i smårollerna i frivär på krigsstråt och 20 dagar i kurran. Men när ensamben delades upp på två turnésällskap, då fick jag veta mitt rätta värde För Justus ville ha mig med på sin turné, sa han, för att jag sufflerade så bra. Men utkom jag i alla fall på teatervingarna, ända till Finland till och med. Direktören för Apollo-teatern i Helsingfors, han kom nämligen till Stockholm för att engagera sujetter. Först och främst Frida Falk som gjorde succé på Oscars i Sigenabaron. Frida berättade det för mig och jag tröskade väl upp till direktör Stålberg och undrade om han inte hade någon användning för mig också. Jo då, jag fick komma över. Och 400 mark i månaden skulle jag få. Det var storart att det är 1913 för mig. Ja, det var väl i Helsingfors som jag hittade min riktiga kärnstil egentligen. Vi gav nämligen Parisluft. Och där fanns en kalasragata till roll, mamma till primadonna. Den fick jag. Och ni kan tro att det smakade förstås härligt med applåderna för de vassa replikerna. På sommaren spelade vi på en friluftsteater utanför Helsingfors. Vi gav Storklas och Lillklas. Och det hade jag som kamrat Rockhansen och Semifridman. Men när kriget bröt ut, då kom det order att vi alla måste fara hem. Men det var min skäl inte så enkelt. Det gick inte ginaste vägen över Bottniska viken inte. Nej då, vi skakade tåg i tre dagar upp till Uleåborg för att byta till svenskt i Haparanda. Vid gränsen fick alla tillbaka sina pass. Alla utom jag. Ja, jag blev förtvivlad förstås, för jag hade ju ingen lust att sitta ensam kvar på finska sidan. Naima vistran och Elvi som var med på tåget. De hade spelat på Svenska teatern. Och jag sprang till Elvin och sa att nu måste du hjälpa mig. Han följde mig tillbaks till soldaterna och bad att de skulle leta på nytt. Titta på Cesar med C, bad han. Niet. finns ingen pass på Cesar-ryssarna. Men se efter på Koda. Nietzar-ryssarna. Inte där heller. Men Estor, kata Elvin. Nietzar-ryssarna. Vad sjutton kan du då stå på? Ash, vi försöker med CETA, föreslog Elvin. Da, da, sa ryssen. Och äntligen. Och jag blev så glad så jag höll på för förgås. För jag hade nämligen ett kolossalt dåligt tullsamvete. Vi fick bara ta en liten summa pengar med oss ut ur landet. Och det var inget personligt problem för mig precis. Men på tåget var också en liten amerikanska som hade en del 20 dollar mynt som hon inte ville lämna ifrån sig. Så närma Wistrand och jag hjälpte henne att smugla ut dem. Nej, man lånade en halskedja med belocka mig. I den pressade vi in ett par tjugo dollar, Och det andra mosade jag in i marmelad. I en slags rund konfekt som jag gröpte ur så att kuldet skulle få plats. Men 1915, då var jag tillbaks i Helsingfors. Med förstina. Ja, det vill säga, jag gjorde mamman åt tog Och det var Elna gistet som firade triumfer som en strålande förstinna. Den här melodin till exempel, den glömmer jag aldrig. är det att blända, en gång slår du goskan ner Vingarna blir ofta brända, hörn det stora undret sker I en vanlig man saknar sur, elden ingen är inför Av de kolossala äventuret, låterna stög att men en kväll så råkade väl finalen bli lite livligare än vanligt. För när vi kommit så långt så brakade dörrarna till salongen upp. Och inträdde en hel trupp ryska soldater och tågade ner för mittgången. Rätt fram till rampen kom de. Där gjorde de helt om och ställde gevären för fot med bajonetterna och stirrade ut mot publiken. Efter en stund så gick de igen utan att titta vad de sökte. Ryska officerare satt nog på parketten men de hade förklätt sig civilt. Jag var lite knackig med både musiken och sången så länge det stod där framför oss. Men vi fortsatte som om det var helt naturligt med bajonetter framför rampen. För ingen bad oss att vi skulle hålla tyst. Pessimisten Erik Abrahamsson kom över sen också. Han var långt ifrån pessimistisk medan vi spelade Madame Sherry. På den tiden fanns det nämligen hushållerskor i operetterna. Och det var just precis vad Madame Sherry hade varit innan hon blev rik och fören. Men hon klafsade förstås alltid i klaveret och åt direkt från fatet när de guldgalonerade bekänterna bjöd henne. Det gjorde jag själv också när jag sminkat av mig madammen på kvällarna. För jag hade nämligen haft turen att få ett bra rum där det gick att laga mat. Så där samlades vi alltid. Och det var ingen i exempel som klagade över mina potatisbullar inte. Erik Abraham som var alltid optimist. I slutet på månaden när pengarna inte räckte till ett rejält målmat på spritköket så sa Erik... Har du, vi går ner på teaterrestauranger, så. Nej, men vi har ju inte så det räcker, säger jag. – Åh, oh, det ordnar sig alltid, säger Erik. Och så räknade vi ut att om han tog en bock och jag en snitt så skulle nog pengarna räcka. Bocken bestod av en stor ölseidel, snitten av en liten och en och tjur till billigaste maträtten. Erik fick snart syn på räddningsplankorna, ryska officerare som var flitiga teaterkunder. Och han fick förstås rätt. Vi bjöds inte till deras bord på champagne och kaviar. Och vår nota, ja den fick vi absolut inte betala själva. Ja, så var den kvällsmaten räddad. Och pengarna hade vi kvar också så vi kunde gå ut en kväll till. 1918 var jag tillbaka i Stockholm igen. Först på en kabaré på 111 vid Regeringsgatan. Ja, den heter Nya Teatern nu. Och sen hos Edwin Jansson och Tyra Ljubberg på Casino vid Bryggagatan. Gullring hette den då. Kille Lindholm var den stora stjärnan då, och vi andra var kolossalt sjuka på honom. Han hade ju hela 60 kronor kvällen, men rolig var han för pengarna. Själv gjorde jag riv, jag är nog huskors i de revyerna förstås, och där blev jag kär i Svensson. Ja, han är nog ganska typisk för den tidens kupletter. Han, Svensson menar jag, den letar ungefär så här. Så jag minnes Svensson, hans liv blev bara allt för kort. Jag aldrig mer för en sån som han i både vått och torrt Han var så ljuvlig, så känslig och naturlig Jag tänker då om lilla Svensson levat en. Jo då, jag sprack på höjtonerna 1919 också, det skulle höra till Sen kom Björn Hodel och satte mig som en pigablank pigor i Varnadeslunden. Och det blev inte i sista pjäsen man släppte ut skosylorna på den grusscenen. 1928 följde jag med Hodel till Folkets Hus teater. Det var ett sällskap som inte gick av för småhacker då. Fridolf Rudin, Thor Modén, Lasse krans, Carl Hagman, Karin Iberg och Janita Håleman som den grannaste primadonnan. Det var härliga tider, strålande tider det. Särskilt när man fick smeta in sig i Negress och sjunga duett med Jon Botvid i Jon Jonsson från na mörka. Titelrollen var Fridolf Rudin. Men Botvid och jag hade hur kul som helst varje kväll när vi duetterade årets melodier hänge. Ra ra ra ri ra ra ri ra ra. Jag på tal om na mörka ja. Kommer du ihåg när vi spelade Annie från na mörka Löddejuberg? Om jag kommer ihåg en sån underbar pjes, tänk vad roligt vi hade. Ja. Och så förälskade jag var i det, kom ja, det var. det hade väl varit ofta. <laughs> ja, jag, jag menade på teatern. Jag <laughs> ja, varför. det visste jag, ja. <laughs> Och tänk när du var med mig och sa du du ska inte bry dig om mig längre. För att jag börjar bli både äldre och fulare så det är ingenting att ha längre. Sa jag det? Ja, ja så, men då sa jag det att äldre kan du bli men fulare kan du aldrig bli juliga lilla <laughs> <laughs> ja, den repliken gick in varenda kväll. Ja, men tänk vad friluftsteater det är underbart. Ja, ja. Och tänk Tanto, en, det världens vackraste teater. Ja. Och så många pjäser vi har spelat tillsammans. Ja. Det under lite tiderna förändras vet du vad. Ja. Men friluftsteatern den har alltid kvar sin skärm. Ja. ja, det har ju vi också för ja. den delen så. Ja, innest inne så tycker nog alla människor om friluftsteatern. Du trots, håller med, med, va? Ja, trots att de skäller på buskis. Fan, ah, förklenande talar de ju alltid om buskteatern. Men man känner sig i alla fall nöjd och tillfreds över att få roa publiken, du. Ja. Och visst har vi haft roligt, vi ja. också, eller hur då? Roligare än publiken ibland. <laughs> <laughs> ja, ja. Kommer du ihåg när vi gav sig bilden i femman? Ja, då! <laughs> och du kom in en hel scen för tidigt. Och jag viskade till dig, du är inne för tidigt, du är inne för tidigt, men det brydde du inte om, du fortsatte i alla fall. Ja, det gjorde jag. <laughs> och sen gick du ut, och sen skulle du ju in i den riktiga scen, ja. och sa du, jag kan väl inte gå in nu igen. Jag nyss har nyss varit inne, det kan du visste, det var ingen som märkte att du var inne, Så jag. <laughs> ja, nu skoj. jag Ja, Karl Hagman och jag hade också roligt, fast på ett helt annat sätt. Vi försökte sätta varandra på det hala i en sketch. Jag var uthyrningstant med snåla avsikter. Så stolar och soffor var förrediska. Hagman åkte rätt igenom var han satt sig. Han hade gett sig på att han skulle få mig att falla i rollen och skratta. Så han spånade friskt var eviga kväll. La till och drog ifrån i texten. Men jag behöll påköransiktet och gav igen med samma mynt. Utan att dra på mun. Hagman klagade till slut för hodell. Jag fick inte ett svar på tal så där tyckte han. Model sa ingenting, men han sattes i gången en kväll när varken Kalle eller jag visste om det. Och efteråt så sa han att ja, jag tycker Julia klarar sig bra. Hon ska ge dig igen, Kalle. Och sen fortsatte vi att sätta kroppen för varandra i sketsen. Men Kalle fick mig aldrig att lätta på mungiperna. Fast han, man bubblade av skratt förstås innan bort För han hade pippi på att komma med mekaniska överraskningar. Skjortbröstet fladdrade rätt ut ibland eller också hade han hela kavajen full av tickande klockor. Ja, apropå klockor ja. Så är min tid ute nu tror jag igen. Man har spelat åtskilligt med friluftsteater i sitt liv. Över 30 år till och med. I Tanto 1928 där vi spelade Österlöns Hanna blev jag utespelare på allvar. 1929 i Vita Bergsparken som låg vid Sofiakyrkan det började med en piga i Västerbergs pojke, där John Älvström var drängen. Och sen hade det gått av bara farten, sommar efter sommar. I Västerbergs pojke hade min piga en specialreplik, som hon sa i både vått och torrt. gus så larvigt! Och det blev något av ett slagord den sommaren. Det upptäckte jag i varje fall när jag sjuknade in i blodförgiftning på höstkanten och ambulansen kom och hämtade mig. Det hade bara fått adressen Storskogsvägen 22 men när de kom in i villan och fick se mig ligga där så bräst brandsoldaterna ut i gapskratt och sa Nej gud så larvigt! Förresten varför gårmas det för övrigt alltid om buskteater så snart det talas om dålig teater. Det var rena rama buskisen heter det alltid om någonting som inte är bra teater. Vare sig det spelas inomhus eller utomhus. Ja jag bara undrar varför de stackars buskarna ska dras in i allt som är dåligt. För finns det något vackrare än buskar som grönskar och blommar? Och friluftsteatern, den kräver också sin speciella teknik, ska jag säga. Emil inte bara traska in och klämma ur sig replikerna, inte. Det är fodras tågteknik ibland också. I varje fall på Tantolunden, som de byggde Årstabron. Man måste lära sig att passa upp för tågen och lyssna sig till vad det är någonstans på bron. Är de långt borta, då snor man på så man hinner få ur sig en bra replik innan bullret överröstar en. Men är de nära, då drar man ut på det. Då kan man ju säga vad som helst, det hörs inte i det slamret. Men så snart det skramlar förbi, då slänger man fram den roliga repliken. Men i Vita Bergsparken gällde det istället att hålla sig på fötter. För när det regnade så var tresenen halare än såpa. Minser du dig, Jan Ulström? Jo, oh, det vill jag lova. Ja, det var gliss också mellan brederna. Så när du skulle dansa med mig i en sjottis en kväll så varnade jag dig. Släng mig inte för högt för då åker jag rakt igenom brederna. Ja. Ja du, det där var väl toner att sprattla efter va? Ja, det, ja, det, det var skojiga tider där du. Ja, det, det var, var det Och verkligen. det var alltid roligt att vara kamrat med dig, Julia Ser du det? Ja, det tycker jag Din djurvänlighet kommer jag särskilt ihåg Den är ju legendarisk numera Ja, och du hade den, en hund, Julia Ja, ja mm -mm. som du hjälpte mig att skaffa, för förresten Ja, det gjorde jag <laughs> Men, har ja, du var känd för din djurvänlighet redan då Kommer du ihåg när du matade råttorna i tantolunden? Ja Ja äh, Ja. men att det var så här att, att vi hade ju råttor, stora feta råttor som sprang över gärna ja. under föreställningarna. Ja. Och det var inte till din förskräckelse men damerna i salongen åtminstone på första bänkarna och de var ju ganska vettskrämda för det där. Så att kommer du ihåg Carl ja. han fick order om att lägga ut råttgift. Ja. Och råttorna blev bara fetare och fetare och trivdes väldigt bra. Och han kunde inte förstå, jag, sa, jag kan inte begripa att inte råttorna försvinner härifrån. Men så låg han kvar en kväll, var i buskarna där, Tandorlunden. Och skulle titta hur det gick till det där. och fick han se dig. Du kom och plocka bort råttgiftet och la ut sockerkaka åt råten istället. Ja, jag kommer nog på Mosebacketeatern, där hade vi både... – Råttor och en katt också, en ja, stor... – Ja, men den e tog inga råttor. – Nej, Europas fetaste katten behövde inte ta råttor, den åt ju på restaurangen. – Ja. – Och ihåg, så hade vi en maskinmästare, i Adler, kommer du ihåg ja, en. – trevlig farg med ja, det var stor visst. rivig mustasch. Ja. Och vi höll ju på med sånt som vi kallar för inåkningar på den tiden. var ja. varann, kamraterna. Och det var väldigt svårt att, att lura dig till någonting. Men jag hade listat ut att så fort det gällde fattiga människor eller djur Så kunde man få det att trilla dit på nästan ungefär vad som helst Ja Och en kväll så kom du ner till teatern kommer jag ihåg Stigge Fischer och jag stod där och pratade och du kom ner och så sa du Katten hade inte syns tid på flera dagar Var är katten sa du? Mm Jag har inte sett den på länge Ja, jag vill inte tala om det där för dig sa jag. hur ruskigt det är med den här katten Vad är det? Berätta ögonblickligen vad det är Ja, det är adler, maskinmäst Vad har han gjort med katten? Ja han har faktiskt slagit ihjäl den Vad säger du? Och jag signalerade åt Sigefischer att han skulle uppehålla dig Du kom Kila fot upp på scenen till Adler Han inte säga mer än Kom ihåg du har slagit ihjäl katten Julia kommer Mer han kan inte säga smitt bakom en kuliss och gömde mig Och hörde att du kom upp och sa Vad är det din knöl vad har du gjort med katten? Ja sa Adler du vet han tar lite brett där. Ja Jag slog ihjäl katt kräker jag sa och mitt under din överhållning där så kommer denna feta katt knallande in på scen. Kommer du ihåg det? Ja då! <laughs> Fridlöfsteatern, den är förstås helt i vedrets makter. Och ibland lyser det soligt som utställningssommaren 1930- när vi hade premiär på Söderkåkar i Tanto. Inte en enda dag droppade det den sommaren. Men det var väl inte bara det som gjorde Söderkåkar så populär. För det var säkert John Wahlbergs bästa pjäs. Enkel, riktig och naturlig. Så att alla kunde känna igen sig och skratta åt andra skadenskaper. Den pigan jag gjorde där, hon uppvaktades av en brevbärare och polis- henne gjorde jag om igen bara för ett par år sedan i Vanadislunden. Det var gamla glada minnen att komma tillbaka till. Ett par hundra gånger gick när det begav sedan 1930. Först på Tanto och sen till hösten så flyttade vi in på Mosebacke. För 30 år sedan var det premiär tidigare än nu. Redan första dagen i juni. Så när missomman kom så hade man hunnit förändra sig en hel del. Första kalla tiden då byltade man på sig allt vad man kunde. Och vareftersom det blev varmare och varmare så blev man själv smalare och smalare. Publiken var förstås också beroende av vederleken. Var det kallt? Ja då måste de ju hålla ett stadigt tag om filtarna. Så då blev det knalt med applåderna. Men stammt publiken på friluftsteatrarna uthålliga och trogna som guld. Det gick till och med till överdrift tyckte jag sommaren 1931. När vi spelade i gamla Djurgårdsstan på Tanto. En kväll när jag kom ner så regnade det småspik. Men framför biljettluckan, där stod det en tre, fyra tappra i galoscher och paraplyer i alla fall. Ja, då kunde jag inte hålla tyst längre utan gick fram till dem och sa – Säg, har ni verkligen inga hem att vara i? Ja, jag hade kanske let lite elaktigt där, men jag hoppas att de har förlåtit mig nu. För det är faktiskt ganska krångligt att spela i regnkappar, galoscher och paraply medan sminket rinner efter ansiktet. Fast visst var man väl glad också att publiken kom. För jag minns sommaren 1928, då det var så ursligt att när vi kom ner på teatern om kvällarna så såg vi bara en direktör som satt med huvudet i händerna och gret. <skratt> ja, det ska fasen vara teaterdirektör i sånt här vedersen. Ja, det blev mest inställda regnföreställningar av Österlundshanna som Arthur och Sigge Fischer och jag spelade i den sommaren. Men det har varit underbart att sommarjobba i Stockholm. Allra bäst hade jag väl det året jag bodde på Krog. 50 kronor betalade jag för hela sommaren. Ja, det ingick inte någon förtäring i den kroghyran förstås. För det här var innan trekoken som nu blivit Källhagens världshus på Djurgården, byggt som restaurang. Det var 1923. Och vi var några stycken om det sommarnöjet, med Vespis och Lustighus nere vid sjön. de Greber och hennes systrar bodde i ett annat trehus längre ner mot sjön. Och på kvällarna promenerade Frida Falk och jag hem från gamla Alhambra teatern. Där vi var... Lite ont samvete har jag fortfarande för den härliga sommaren. Det fanns nämligen fruktträn på tomten. Och de där brukade vi putta till ordentligt så äpplena rasade ner på väg ner till huset med det röda hjärtat. På hemvägen så plockade vi upp dem och drygade ut matkassan. Men på hösten när vi skulle flytta ifrån Hässlingeberg som det hette då kom Egan, en sjökapten med tio kilos påser med härliga äpplen åt mig. Det här ska jag försöka se sig på för att ni är den enda som varit snäll och inte knyckte äpplen av mig, sa jo, Ja, då skämdes man ju ordentligt, med han. Ja, så ramlade det alltså väg varje sommar i både solsken och regn. Och om man var piga, huskors eller något annat dragatit i kärlek och guldfeber, kärlek och cirkus och... Nej, vänta du, inte i andifrån från mörka. Det var jag mycket snällare och lite så här ungefär... <clears throat> Hello Söderboiser kan ni se igen er gamla anni En eken sei, som är okej okay. Jag från Fästman får mamma Och så över med detsamma For en båt i väg med mig till landet USA United States of America För att utav en basille Hade jag america flugan fått men ändå minns jag när båten hade gått Hur jag tårar stod och törka Därför att jag kände då Att hur det var så var det någonting med gamla sviden Som var värre väl och right you know <laughs> ja. ja, det var amerikansk Annie det I Pettersson Sverige var tog modellen en fotbollsspelare Som skulle hyra rum hos mig som var pensionatsvärd men när Filip den store tyckte nog Tor ändå var en roligare pjäs. Därför att han fick spruta vatten på mig. Thor tyckte det var lika roligt som parketten förstås. Men inte jag. Jag går inte in om du gör så, sa jag. Ha ha han. Du måste ju komma in någon gång i alla fall. Och jag kan ta till vattenslangen när som helst. Och det gjorde han också. Och folk skrattade. För jag var ju inte lika finivlig som Magnus Kester. När vi gav tänk om jag gifte mig med August. Redan då hade det nämligen blivit modernt att lufta omoralen i det fria, långt innan filmen kom på det. Så Kester hade en scen där han satt på ett högt berg och tittade på badande flickor. Titten straffade sig för han trillade i plörret. Och i nästa scen var han flickorna som passade på tillfället och gav honom en väldigt omild konstgjord andning. Men en kväll när det skulle väcka honom till divien, så tog han igen skadan. Han hade tagit mun fulla vatten bakom kulissen. Och nu öppnade han gapet och sprutade vatten över de häpna räddarna. Ja, ja, nu kunde det gå livligt till på friluftsteatrarna förr. Frågan är väl också om inte det var lika roligt på scen som de, satt, som de hade i salongen och på parketten. Mycket roligare ibland förresten. Och publiken hade ändå ingen aning om det reklamkrig som pågick. För då hade de säkert fått många goda extra skratt. Det fanns nämligen en skådespelare som hade listat ut att man kunde lägga in varuannonser i friluftspjäserna både här och var och mest där det inte skulle vara. 1932 gav vi äventyr kolonistugan på Mosebacke och när han gjorde en tre, stannade han och tittade på stugans fönster och sa – Nä, titta så fina fönstergumman har, de måste vara putsade med Bonami. Sen gick han upp till direktören som sålde det där putsmedlet och sa att nu gör jag så fin reklam för Bonami att det kan börja vara värt en slant. Då sa firman nej. Så kvällen därpå när han gjorde en igen så ändrade han lite på repliken. Nej, men titta så smutsiga fönstergumman har. Hon har säkert putsat dem med Bonami. Och lika tokigt gick det med skorpor en gång. Han och jag satt och drack kaffe och doppade sådana i en scen. För det bestämde manuskriptet. Men han gjorde några tillägg och sa, hör du, de här skorporna, du, de var verkligen kolossalt goda. De måste du ha köpt i Expagrit." Men direktrisen tyrar hon hade goda öron hon, så hon förbjöd honom att blanda in Expagrit i skorptegen. Så kvällen därpå kunde han inte säga något om skorporna. Och just den kvällen råkade bageriägerskan sitta på parkett. Hon hade kommit för att höra på sina annons, men den hade tyvärr redan blivit avannonserad. Så att säga. Precis som jag ska bli nu. Ja det här med att gå in och vara rolig på en scen. Det kan ha sina tråkiga sidor kan jag tala om. Jag kommer nog aldrig att glömma en premiär på Deon. Det var något av de första krigsåren. Och jag hade en kuplett som hette När som ljusstumpen slocknar där hemma. Och vi tyckte att det där var en ganska rolig text. En sån där som kunde parodieras. Därför att den gick på en väldigt känd melodi. När som ljusen den där hemma, <går> så utklädd till en alldeles vanlig tant i blus och kjol och förkläde satt jag på scen och klappade min lilla katt. Och så sjöng jag så här ungefär. Var gång skymningen stilla sig sänker, där jag drömmande smeker min katt. Jag med längtan på Johan som tänker, ty han ringde och lovade att när som ljusstumpen slocknar där hemma Kommer han till sin älskade vän Och det var någonting i hans stämma Så jag darrade i mina knän Ut i så är jag betagen I hans vildsinta tyngd lyftar skärm Fast när vi råkar träffas på dagen Verkar han inte eller varm Men när ljusstumpen slocknar där hemma sjunde himmelen skola vi Och ur honom försöker jag klämma Fram tre ljuvliga ord I love you ja. Tredje versen fortsatte i samma stil, fanns det ändå lite tokståligare. Det var inte den jag märkte att det var något galet på parketten. Damerna hade börjat plocka fram nestukarna och för varje vers jag tog desto fler nestukar åkte det fram. För de hade tydligen Sven-Olof Sandberg och hans juvatext text i minnet. Men jag hade förstås bara att fortsätta i galenskaperna och det blev bara värre och värre, värs för värs. Och när jag äntligen tystnade så gret vart enda fruntimmer i salongen. Ja, vi försökte med kupletten nästa kväll också, men reaktionen blev precis lika tragisk. Ja, då slocknade den definitivt, både ljusstumpen, kupletten och jag också. Ja, när man spelar friluftsteater så har man min san, inte bara myggor omkring sig. Det har alltid varit populärt att plocka upp levande djur på scenen, också för att sätta lite extra piff på anrättningen och det gick väl an i kärlek och cirkus där lejonen var importerade från Tyskland ja skinnen menar jag under dem fanns det två karar som strötade omkring och det var ju inte så svårt att temja dem inte men i en annan pjäs på klippen så ingick det en livslevande griskulting i scenbesättningen han skulle dia ju en nappflaska varenda kväll och det gjorde han med en sån inlevelse att efter ett par månader så jag inte bära in honom på scen utan han fick gå själv och det gick väl också an, även om man mest ville gå åt ett annat håll än jag. Men samtidigt så skulle han, man passa upp för tänderna också, så att han inte fick någon chans att bita ifrån sig. Och det är inte alltid så lätt att spela mot fyrfotade aktörer, ska jag säga. De skäl scenerna så effektivt ifrån en. Ja, jag brukade alltid ha min lilla pekineserhund med mig på tanto. Och nippon satt snällt och väntade på mig i logen, utom en enda kväll. På något sätt hade han kommit ut och just precis som Mona Geir Falkner stod inne på scen och med högtid stämma förkunnade att nu kommer drottningen. Så kom hon inte för nippon han före mig in. Han klev värdigt fram över scenen och styrde kurs rätt på blomsterrampen, granskade folket nedanför och, och sen ja, ja, ja om hela sanningen ska fram så, så lyfte han faktiskt på benet och vattnade en pelagonia Sen vände han ryggen åt parketten och lufsade ut igen. Ja, det var ju inte så roligt att göra tre efter den konkurrensen. Det kan jag försäkra er. Och förra sommaren satt jag för första gången i mitt 74-åriga liv i en äkta travsulke. Och tyglade en rasren champion. Systersborg hette den. Och har massor av pris för att den springer så fort. Så för säkerhets skull så fällde en riktig hästkar in på scen. Det var Gösta Nordin. Och han vet ju det mesta om hästar. Men han påstår att han fortfarande inte förstår hur i fridens dag jag krånglade mig ur sölken. För hur jag nu bara mig åt så kom jag aldrig av där jag skulle. Jag hamnade under svensen på hästen istället. Men den var tack och lov garanterat sparkfri. Så det gick bra de två kvällar jag prövade på kustkyrket. Sen tröttnade hästen. Eller direktionen. Jag vet inte riktigt vilket. Ja, det har ju råkat på polis så att jag för det mesta är otidig mot kararna. En gång när jag drog en sån där kvinnotext mot de stackars kararna så reser sig en kar upp i publiken och sa ifrån Hörr Julia, nu kan det vara nog, ropade han. Men jag kan trösta honom med att privat har jag inte alls någonting emot kararna. Och jag har inte heller sagt ja till någon när jag har fått brev och telefon från kvinnor som så gärna vill att texten till någon monolog som de kan dra för maken. Den här som Tsello har skrivit till exempel. Det är den som de flesta vill ha för personligt bruk så att säga. Så som ordförande i föreningen KKKK, kvinnoklubben för Karska Karas kväsande. har jag glädjen att hälsa alla damer välkomna till detta nya möte. Herrarna kan gå ut. Systrar, det är mig en glädje att kunna konstatera att det gångna arbetsåret, kvesaråret, varit mycket framgångsrikt. Säga vad man vill om inflationen, men det goda har den haft med sig. Att mannen, den så kallade skapelsens krona, för närvarande inte kan taxeras högre än till 50 öre. Och det är väl bara en tidsfråga när det finns en enda siffra som betecknar hans rätta värde, en nolla. Men systrar i förtrampelsen, striden går vidare och med kvesarvalsen ringande i våra öron måste vi so fortsätta kampen tills målet är nått. Nu återstår för oss kvinnor det viktigaste, nämligen en grundlig sanering av det språk som männen älskar att kalla ärens och hjältarnas. Hörde ni va? Hjältarnas. Precis som det inte också skulle funnits hjältinnor i vårt svenska språk. Ja, jag hoppas att männen ursäktar att jag dristar mig och kallar det vårt. I detta språk ser vi således hur den manliga självgodheten breder ut sig på vart och vart annat ord. Systrar, vad är det första man lär alla barn, även flickor, så fort de har satt en penna i handen på dem? Jo, att rita gubbar. Eller har ni någonsin att tala som ett barn som börjat med att rita gummor? Även om det föreställer gummor så kallas det för gubbar. Det är det männen som skapar språket. Och när barnen är små så får de inpräntat i sig att Sverige är deras fädernesland. Och att detta fädernesland är en halvö som kringflytes av svenskt farvatten. Men inte får mor vara med inte. Och ändå är det vi som föder barnen. Nå, när sedan gossen växer upp till yngling så anses detta som märkvärdigt att man genast uppkallar en gata efter det. Vi har ju ynglingagatan. Men inte har vi backfiskgatan inte? Ja, ja, ja. Ja, så där har man gått på i åtskilliga revyer. Så det är kanske inte så konstigt att karan när man möter på gatan tittar på en med skräckblandad förfäran. Fast den tacksammaste publik jag haft någon gång, det tror jag var elva stycken herrar. De engagerade mig sig till en privata fest på Backevapen, just för att jag skulle läsa den där monologen. Och de kunde verkligen skratta åt sig själva. Vi skålade i champagne som bästa vänner när jag slutade skälla ut dem, efter monologtexten förstås. Kommer ni ihåg den hemska sikoljan som man stoppade i kaffepannan? Och just det vatten på inbildade sig att det smakade kaffe sen. Jag har inte varit mycket till kaffe så kaffesör inte för den som älskar den drycken. Men det är då man upptäcker hur rara folk är egentligen. 1942 tror jag det var. Så hörde det till friluftspresen att tanten i sig bildan på tanto. Vid ett tillfälle sa. Kom nu så går vi in till mig så får ni en kopp kaffe. Men jag har inte så mycket så ni får bara bli en enda kopp. Kvällen därpå klev en liten gumma rakt över rampen. Och gick inte över översenen och till nej med ett kvarts kilo kaffe. Jag var här igår kväll och hörde att fröken Cäsar hade så dåligt med kaffe. Varsågod! Ja, det kaffet hade en alldeles speciell rar arom som man inte glömmer i första taget ska jag säga. Och det kommer jag väl heller inte att göra den gången jag och Fridolf din. <laughs> nej, nu glappade Hakan visst i förväg. Ja, på tal om det så skänkte jag en kuplett på det refränguppslaget i en revy på det om 1942. Det lät så här. Nu är jag fräst på det gamla satet, att man ska tiga med vad man vet, vad som har korat familjen pratar och sätta skräck i vår armungel. Då ska man prata med kaffefaset, få prata smörja om ditt och Hon vet ändå inte ett skvart. Då fantasi på fantasiforna skena väg utan knussel Av det kan ändå i någon lägga pussel Och inte utforma några farliga lappar Det är i alla fall bara hakan som lappar. Det finns en herre som brukar kalla sig för en svensk aristofaless När han är gala på frittagalla så ser det ut som han varit tillfreds För affidaten är vidjefasen i det som kallas för politik och har en inte en del kritik. Nu ser vi ut som om man var varit störst bland profeter. När ni förplästerna får ta ljus i nyheter. Men om man kvälls godar fiansonar och rappar, <går> i alla fall bara en katt som rappar. Häls väntiniv för den gula paran. En gång i ungdom inte heller Och en idag i det samla morgonen så visar vi sig att nu på sin ålder som sena höst och på kontinenten han ritter runt och pratar en helandens dröm Om Svenidino stent hemligen lär den så är han inte varandet stämna i världen Men sitt balans inne lätt vid den åldern kappar <laughs> Det är det bara hatar som glattar Vinnornas viljekullar, bor vankelmodigna skallt Och tänk så fort hennes gova rullar Har amor fått dem i sin makt I sol och vår branschen är det uppe Det lilla Vikvårds har lämnat kvar Det kommer herr på onsbets mot halet Att gamla talser kan bli så och blinda Så att en karl kan ha till sin tumme till blinda När drullen viskar för dig mitt jätt gamla platt värre i alla fall bara ha kast Ja, nu har klockan snurrat iväg igen Det var förskräckligt vad tiden går fort Så till Frida och Frudin får jag återkomma nästa gång Ja, det var det där med Frida och Frudin jag skulle berätta om Vi var lite över 1,60 långa båda två Vi var så gott som säga jämspelta på längden vilket var ganska viktigt när vi spelade tillsammans i en pjäs på Folkets hus 1928. Det hörde nämligen till den att jag som var utspökad till Negress skulle hänga med om halsen på Fridolf. Ja, det vill säga, jag jag började med att ta sats från ena sidan scenen, satte full fart direkt på Fridolf, hoppade upp på honom, slog benen om midjan och armarna om halsen på honom och gav honom en rejäl puss. Ja, det där, det där tyckte publiken var särskilt roligt förstås. Och ännu roligare fick de en kväll när det slog slint. Jag tog sats som vanligt. Sprang och hoppade upp. Men inte på Fridolf. För han fanns inte där. Utan en bit därifrån. Så jag hamnade på golvet i cellen efter lufthoppet. Och försökte låta bli att visa hur blåmärkena började kännas. Medan publiken skrattade så det skrek. För de trodde förstås att det hörde till pjäsen. Men det gjorde det inte. Fridolf tyckte det var roligt att spela med ett spratt. Så han gick undan när jag kom flygande över scen. Ja, se den karen har jag också älskat i borto 30 år nu. För jag inte har fått se honom på nära håll förrän i operalogen förra året. Då jag fick hans porträtt med dedikation. Och det är självklart att Josef Björling har hedersplatsen hemma hos mig sedan dess. Tillsammans med alla buskteaterkollegorna. För man kan väl få älska stor konst. Även om man inte själv utför sådant Ja, apropå storkonst, ja Varför ska det alltid göra så stort nummer i den här stora lilla stan om spårvägarna? Det gnäller och tjatas ständigt och jämt om hur besvärligt det är att åka spårvän Det kan jag inte förstå Jag anser ändå att jag har lite erfarenhet av det För jag har åkt fram och tillbaka med tolvan i 35 år nu Och inte har jag träffat på en enda sur spårvägare men sura passagerare, ni hade funnits med då och då. Fast Axel Ringvall hörde inte till dem. Vi brukade ha sällskap in på kvällarna. Han skulle till Oscars och vi hade det riktigt gemytligt framför hos föraren. Vi blundade alla tre för det där plakatet om Samtal med föraren förbjudet. Axel Bollmare på en stor cigarr och vi hjälpte så åt att hålla låda. Bredvid Axel fanns det ingen plats. Han tog upp båda platserna. Men jag brukade alltid få sitta på den extra personalstolen som fanns på de gamla modellerna. Så småningom fick jag nyckeln till den också. Och det slapp kommer att låsa upp den åt mig varje kväll. Den nyckeln har jag fortfarande kvar som minna många trevliga spårvagnsresor. Så försök inte få mig att tänka ett ont ord om Stockholms spårvägar. Jag är ju partisk förstås, ja det erkänner jag. 46 60 årsdagen så kom det en stor korg med både champagne och frukt från vännerna på tolvan. Och det är förstås lite svårt att gnälla över sådana linjer. Jag sa ifrån en gång också på det om där för en 15 år sedan. När de ville jag skulle sjunga en kuplett med några populära elakheter om spårvägarna. Jag kommer ihåg ett par verser som gick så här. Men här är en gammal garvad nockebynucka som läser ducka i tågets påstigningslucka och av min armbågsteknik små klucka. jag ska som hammar vid bamsing snart börja ducka då röt jag till så tre sönder när Stockholm är en miljon ihopträngda bönder som tror sig greja de nya tekniska knepen på samma sätt som de lagat skaftet på grepen ja ja det där sista det anser jag gäller mer om passagerarna alltså än spårvägarna Filmen kom tidigt in i mitt liv. Eller rättare sagt, det var jag som bokstavligen åkte in i den. 1932 till exempel gjorde jag det med dönder och brak som Bomanskan Anderssonskans kallade. Den filmen sitter kvar i benen än. För regissören, det var nämligen Sigurd Valén, bestämde att Dagmar Ebbesen, Tollisellman och jag skulle åka kälken ner för en lång trappa. Och för säkerhetens skull så styrk de såpa på den också, för att det skulle gå värre. Och det gjorde det, min sann. Dagmar styrde och Tolle och jag försökte hänga med. Vi tre var nöjda redan efter första nedfarten. Men Valén var inte belåten förrän vi gjort det både tre och fyra gånger. I den filmen hörde det till att vi tre fröntimer skulle åka skriskor också. Ja, det vill säga jag gick mest på sidan av dem. Men det gjorde inte så mycket påstod Sigurd. Men han hade förstås inte lika ont i vristerna som jag dagen efter uppvisningen. 1944 var jag med i en Margarit film och den vintern glömmer jag heller aldrig. Det var kallt. Inte bara utomhus. För ute på kostadion i det gamla dragonlägret där vi höll till fanns en enda liten kamin. Och kring den satt vi som huttrande duvor medan vi väntade på tagningarna. En gång hade vi i byggarna Björnstrand och Stigaren redan hunnit dit. Och satt där och skakade tänder insvepta i filtar. Så när jag kom med min filt uppdragen ända över öronen så stack Stig fram huvudet ur sin filt, gav mig en blick och sa Nu kommer stammen sälsta. <laughs> Men jag tycker om när folk skrattar åt mig. Och om de skrattar på rätt ställe förstås. Man har ju blivit en typ som lockar till skratt. Och inte mig emot. Men det kan ha sina sidor när man någon gång fått chansen att göra en allvarlig roll. Vad han på Mosevacke gick ju an. Där fanns även plats för skratt. Men det var mycket värre när jag skulle dö allvarligt på film. Kvinnoriet hette den. Och jag gjorde en kort scen som en döende för detta operett madonna. Så nervös som jag var för att folk skulle brista ut i gapskratt. När de såg mig ligga där och våndas har jag aldrig varit varken förr eller senare. Men de var snälla. Och det blev riktigt ledsna istället. Teatern, ja. ja kalla det gärna buskteater men det har varit mitt liv och, och skulle jag börja om igen så skulle jag välja samma yrke jag har aldrig haft någonting emot att spela regator huvudsaken är ju att man får spela teater och att man kan få folk att skratta allra helst har jag att göra snälla regator de där som inte är så svåra i grund och botten och många sådana kärningar och hushållerskor har det väl också blivit under årens lopp på tal om snälla jag, så gjorde jag en sagotant i revyn på Odeon 1949. Ja, egentligen var jag en för detta sagotant. För nu hade det blivit populärt att köpa sagor på gramofonskivor och spela upp dem för barnbarnen. Så man skulle slippa och läsa dem själv. Så här sa jag bland annat. Det bästa är väl ingen konst med att förklara. Nu gick jag bort ta bort ryllhuvande julklapp men idag är jag bara tag i Man orkar inte förklara. Man hinner inte längre än till det där stället där den hungriga, utsvultna vajen ringer på dörren hos mormor och ropar att hon ska öppna. Förrän barnet stirrar på och frågar Kan han snacka vajen? Mm. Varför kan han det? Ja, ska man svara på sånt? Står det i sagan att han kan snacka så kan han naturligtvis det. Men varför? Är det någon som kan förklara hur en hungrig vaj kan prata? Även om man är så hungrig som magen skriker på så kan det väl inte få den att skrika vad som helst och när som helst och hur som helst. Eller. Men han hade kanske svalt en talpedagog till frukost. <låder> <låder> eller tagit miste på ett knäckebröd och en gramofonskiva intalad av den här sagoförtälja Johanssonen. Är det någon som har råkat ut för en vajd och som står utanför en dörr med en tårtkartong och bär på blindsläpp? Inte. Björnar ja, men det är väl en helt annan sak. Men de har min själ inga tårtkartonger med sig. Sen står det så här i sagan. Tryck bara på klinkan, ropade mormor. Jag är så klen så jag orkar inte stiga upp. Lägg märke till att den gamla gumman var så svag så hon orkade inte röra sig. Och utan ett ord går vargen rakt fram till sängen och slukar mormor. Och sen satt han på sig hennes nattdräkt och la sig i sängen. Ja, när man har hunnit så långt så blir man återigen avbrytet av barnet som frågar. Klädda han av henne först då? Varför gjorde han det? Ja, vad ska man svara på så? Här står uttryckligen att vargen slukade mormor. Och sen satt han på sig hennes nattdräkt. Han satte den inte i sig. Åh nej! Rent kött ska det vara. Han rensade köringen först. Och sånt ska man berätta för barn. För att lära dem livnadsveck och sabbar vivar. Och sen ska man illustrera för dem hur vargen bara åt när han hoppade upp ur sängen. åt upp den lilla rödluvan till efterrätt. Och hur jägaren sen kommer att rädda dem båda. Sen står det i sagan. Jägaren drog sin kniv och började sprätta upp magen på vargen Som inte märkte någonting utan fortsatte att sova Här undrar varje av kvinna för barn Varför inte Vägen vaknade när de spretta upp magen på Finns det någon som har fått magen uppsprättad Utan att åtminstone vaknat till ett slag och undrar vad det är frågan om? Finns det någon som kan förklara hur man kan sova så tungt? Sen står det så här. När jägaren hade sprittat upp vargen ett stycke så hoppade den lilla rölvan fram. Sen kom gamla mormor också fram. Borta bra, men hemma bäst, sa hon. Och så satt hon isa tårtan och alla de andra godsakerna. Och sen så kände hon sig pigg och krig. Ja, där ser man vad gamla gummipiggna till utav lite luftombyte. Det var ju mena ramar hälsokulor med Ja, vad ska folk på Caprio göra när vi har varga på Skansen? De är ju vårt nyttigaste djur och borde fridlysas. Men man gör de i sagan? Jo, sen lade de tunga stenar i magen på vargen och sydde ihop en. Och när vargen vaknade så ville han springa sin väg. Men stenarna var så tunga så han golvet och slog i sig. Ja, nu vet man ju inte om man ska gråta eller skratta. Eller enbart bli arg. Vi är ju inte ett dugg bättre än vargen, Vi sover lika tungt utan att vakna vad som än för sig går. Och vi låter gärna sagoförfattarna se tunga stenar i magen på oss. Tills vi en vacker dag ramlar i golvet och slår ihjäl oss. Utan att vakna. Och sen får vi inga barn mer. Och det kanske är lika bra det. Ja, det är 58 år sedan jag först fick andas in i teaterluften. Och ännu har jag inte kunnat släppa kontakten. Så länge jag orkar och får och kan... Och så länge som folk står ut med att se mig så tänker jag hålla på med världens husiga styrke. Trots att man så att säga gjort karriär på ilsket humör. Och sen ja. ja. jag sjöng en kuplett en gång för en 15 år sedan. Ja, den kan jag fortfarande sjunga sista versen på. Ja, ni kan ta den som en självdeklaration. När jag ingen mer kan förvilla... Tillbaks ska jag dra mig helt stilla Och drömma som Julia på sin balkong Om kärlek och solsken och sång Kom along!